СІВЕН КІНГ ЦИКЛ «ТЕМНА ВЕЖА» КНИГА ШОСТА ПІСНЯ СЮЗАННИ ТРИНАДЦЯТИЙ КУПЛЕТ ХАЙЛ МІЄ Хайл Мати Один Чи то к поставило звичайний маршрутний автобус на тому місці, куди під'їхало таксі Чи може він там опинився випадково? Звісно, це питання того штибу, що провокують до філософських спекуляцій, як найскромнішого вуличного проповідника, нужбо Галілуя, так і найповажніших теологів, і істинний сократівський амінь. Комусь це може здатися ледь неблазенством. Хай там як, тільки не вбачати за цим питанням тінь онтологічних засад. Один маршрутний автобус, напівпорожній. Але якби його не було там, на розі Лекс і 61-ї, Мія, швидше за все, ніколи не помітила б того чоловіка, що грав на гітарі. А якби вона не зупинилася послухати гітариста, Хто зна, наскільки пінакше розвивалися наступні події. Два. Ну ні, чувак, ну що за діла? заволав водій таксі, розпачливо тицяючи рукою у лобове скло. На розі Лексінгтон Авеню і 61-ї вулиці стояв і горкотів дизельним двигуном автобус. Блимання його задніх вогнів здалося мені сигналом біди. Водій автобуса стояв біля одного з задніх коліс, дивлячись на темну хмару дизельного диму, що оперла з вихлопної труби. «Леді», – звернувся до неї таксист, – «ви не проти вилізти на розі шістдесятої? Це ж по-людському буде!» «Це тут?» – спитала Мія. «Що я маю йому сказати?» «Звісно», – неуважно відповіла Сюзанна. «Шістдесята годиться». Запитання Мії вирвало її з її версії Догана, де вона намагалася встановити контакт з Едді. Безуспішно. А крім того, вона була пригнічена тим, що сталося з тим місцем. Тріщина в підлозі поглибилася. Зі стелі обвалилася одна з панелей разом з усіма своїми флуоресцентними світильниками і жужмом електричних кабелів. Деякі з панелей керування погасли. З деяких курилися цівки диму. Геть заглибилася у чорний сектор стрілка на індикаторі «Сюзанна Мія». Долівка під її ногами вібрувала, а машинерія скреготіла. А сказати, що все це існує не в реальності, все це лише така техніка візуалізації, було б абсолютно недоречним. Хіба ні? Вона перервала дуже потужний процес, тож її тіло їй відплачувало сповна. Голос Догана попереджав про небезпечність того, що вона робить, що негарно, за словами з телереклами, дурити матір природу. Сузана не уявляла собі, котрі з її залоз чи органів потерпають найбільше, зате знала, що вони належать їй, не їй. Саме час було покласти край цьому безумству, поки все не полетіло шкараберть. По-перше, вона намагалася ввійти у доторк з Едді. Безперервно викрикувала його ім'я в мікрофон з лейблом «Північний центр позитроніки» на шильдику. Даремно. Гукання Роланда теж не дало їй нічого. Якби вони загинули, вона б знала. Щодо цього в неї сумнівів не було. Але з жодним з них вона не могла ввійти у доторк абсолютно. І що ж це могло означати? «Це означає, що тебе знов гуртом відтрахали, безплатно, золотко!» – втішила її гегочучі Детта. «Отак От воно і бува, коли трешся з білими придурками!» «Я можу вийти тут?» – питалася Мія, сором'язлива, мов дівчина, яку вперше в житті запросили на танок. «Правда?» – Сюзанна б ляснула собі по лобі, якби його мала. Господи, коли це таке було, щоб оця сучка так збіса лагідно промовляла до когось, окрім свого дитяти? Так, виходь тут. Звідси лише один квартал. І ти вже на авеню. Квартали тут короткі. А водій? Скільки я мушу заплатити водієві? Дай йому десятку, і хай залишить собі решту. А дай ну, дай-но мені... Сюзанна відчула опір мій і відреагувала утомленим гнівом але не зовсім без здивування. «Слухай сюди, кралечко, я вмиваю руки, окей? Давай, курва, йому, яку сама хочеш банкноту». «Ні-ні, все гаразд». Знов притихла, злякалася. «Я тобі вірю, Сюзанно». І вона розгорнула банкноти, що залишилися з пачки маца, віялом собі перед очима, не мов карти. Сюзанна ледь не відмовилася, але який у тім був сенс? Вона вийшла наперед, перебрала контроль над коричневими руками, що отримали гроші, вибрала звідти десятку і подала її водієві. Промовила. «Решту залиште собі!» «Дякую, леді!» Сузанна відчинила дверцята машини. Тієї ж миті почувся голос робота, налякавши її. Обох їх налякавши. Це якась вупі Голдбарг нагадувала їй, щоб не забула забрати свої сумки. Для Сюзанни Мії нагадування про її майно було порожнім. Зараз вони мали при собі лише один багаж, та невдовзі Мія мусить і його позбутися. Вона почула звуки гітари, музику. У той же час відчула, що перестає контролювати руку, яка засовувала гроші до кишені, і ногу, яку вже виставила з кабіни таксі. Щойно Сюзанна вирішила чергову, виниклу перед Мією нью-йоркську проблему – як та знову почала перебирати владу собі. Сюзанна спробувала опиратися цій узорпації. «Моє тіло! Чорти тебе забирай! Воно моє! Принаймні від талії і вище, включно з головою і мозком всередині неї!» А тоді поступилася. «Який сенс! Мія сильніша!» Сюзанна не мала жодного уявлення, чому це так, але знала, що так воно і є. Цієї миті Сюзанну Дін скувало чимось на кшталт чудернацького фаталізму Бусідо. То був того гатунку спокій, що змушує водіїв ставати безпорадними, коли їхні машини тягне до мостового парапету. Пілотів падати в фатальне піке з вимкненими двигунами. А стрільців він жене до останньої печери або дуелі. Пізніше вона зможе боротись, якщо боротьба буде вартою чогось. Чи почесною. Вона змогла б боротися, щоб врятувати себе або дитину. Але не Мію. Таким було її рішення. Якщо Мія колись і заслуговувала на спасіння, то тепер, на думку Сюзанни, вона втратила всі шанси. Наразі робити не було чого, хіба що повернути регулятор потуга переймів назад до цифри 10. Вона гадала, що на це контролю їй вистачить. А втім, поки чути музику, Гітару. Вона знала цю пісню і добре знала. Сама співала її у зміненій версії для Фолькен того вечора, коли вони прибули до Калії Брінстерджес. Після всього, через що вона пройшла, познайомившись із Роландом, звуки чоловіка постійної печалі на цьому перехресті в Нью-Йорку вразили її щонайменше своєю невипадковістю. Та й сама пісня чудова, хіба ні? Ймовірно, це згусток усіх народних пісень, які вона так любила, коли була молодша. Це вони крок за кроком привабили її до активістів і зрештою привели до Оксфорда у штаті Місісіпі. Минули ті дні. Тепер вона почувалася набагато старшою, ніж тоді. Але проста журба і пісні все ще її зворушувала. Діксі Пік був усього за якийсь квартал звідси. Тільки Номія транспортує їх крізь двері ресторану, Сюзанна опиниться у країні багряного короля, що до цього вона не тішила себе ілюзіями. Не сподівалася, що повернеться звідти, що побачить знову своїх друзів, свого коханого, і гадала, що буде змушена помирати в компанії обдуреної Мії під її волання. Проте ніщо з того не могло завадити їй зараз насолоджуватись цією піснею. Це її передсмертна пісня? Якщо так, то й добре. Сюзанна, дочка Дена, вирішила, що все могло бути і набагато гірше. Три. Вуличний музика розташував свої перечандали під кафе, що звалося «Чорний ром» і «Патока». Перед ним лежав розкритий гітарний кейс. Його внутрішнього ксамитового обивку пурпурового кольору. Точно такого відтінку, як килим у спальні Сея Кінга. Провіщаймо, амінь. Усі було монетами і банкнотами. Саме таким чином, щоб будь-який дивом необізнаний перехожий одразу зрозумів, що саме він мусить зробити. Музикант сидів на міцному дерев'яному ящику, що був точнісінькою копією того, з якого виголошував свої проповіді преподобний Гарріган. Деякі ознаки вказували на те, що на сьогоднішній вечір його робота вже добігає кінця. Він одяг куртку, на рукаві якої красувався логотип команди New York Yankees, і картуза, де над козирком ішов напис «Джон Ленон живий». недавно перед ним мусила лежати табличка, але тепер вона вже перемістилася до гітарного кейса, написом донизу. Принаймні, Мія все одно б не добрала, що там було написано. Аж ніяк. Він скинув на неї оком, посміхнувся і перестав перебирати струни. Вона показала йому одну з тих купюр, що залишилися в неї, і сказала, «Я дам її тобі, якщо ще раз заграєш ту пісню. Всю, цілком, зараз». Молодому чоловікові було на вигляд років двадцять. І хоча ніяким особливим красаним він не виглядав, з тим його блідим, рибуватим лицем, золотим колечком у ніздрі і сигаретою, що стирчала в кутку рота, чимось він вабив. Роздивившись, чий портрет на банкноті, яку вона йому показувала, він витріщив очі. «Леді, за 50 баксів я зіграю вам всі пісні Гралфа Стенлі, які тільки знаю, а знаю я їх чимало». «Нам буде достатньо одної тієї», – промовила Мія і кинула гроші. Банкнота пурхнула у кейс вуличного музики. Він споглядав її граційний політ, не зовсім у це вірячи. «Швидше», – сказала Мія. Сюзанна мовчала, але Мія відчувала, що вона слухає. «У мене обмаль часу. Грай». Таким чином гітарист, що сидів на ящику перед кафе, почав грати пісню, котру Сюзанна вперше почула у «Голодному я». Пісню, яку вона сама співала, бозна на скількох фолктусівках. Пісню, яку одного разу вона заспівала біля мотелю в Оксфорді, штат Міссісіпі. А наступного дня їх усіх запроторили до тамтешньої в'язниці. На той час ті три молоді хлопці, реєстратори на голосування, що місяць як пропали безвісти, вже лежали в місісіпському Чорноземі десь неподалік Філадельфії. Їх потім знайшли у Лонгдейлі. Ну ж бо, алілуя і істинний амінь. А горозвісний білий молот знову почав вимахуватися по білих задуб'ях півдня. Але вони все одно співали. Одетта Голмс усі до неї звертались дед у ті дні. Почала саме цю пісню. А тоді до неї приєдналися інші. Хлопці співали «чоловік», а дівчата – «жінка». І ось тепер, ув'язнена в догані, що став її гутабом, Сюзанна слухала, як її знову співає цей юнак, народжений пізніше від тих страшних старих часів. Греблю, що відгороджувала її пам'ять, прорвало геть. І Мію, котра не була готова до злої сили тих спогадів, піднесло цією хвилею. 4. У країні пам'яті завжди один і той же час. Теперішній. В краї колись цокотять годинники, але їхні стрілки ніколи не рухаються. Там є незнайдені двері. О, загублені. І пам'ять. Це ключ, яким вони відкриваються. 5. Їхні імена – Чейні, Гудман, Швернер. Вони ті, кого 19 червня 1964 року вразив білий молот. О, дискордія! Волонтери руху за громадянські права, котрі займалися реєстрацією чорного населення Півдня на участь у виборах. Місцевий негр Джеймс Чейні та білі Нью-Йоркці Ендрю Гудмен і Майкл Швернер були лінчовані і закопані в земляній дамбі. Ця історія відображена у фільмі 88-го року «Місісіпі у вогні» з Віллемом Дефо в ролі слідчого ФБР. 6. Вони живуть у готелику «Блу Мун Мотор» у негритянській частині Оксфорда, штат Місісіпі. Цей мотель належить Лестерві Бамбері, чий брат Джон – пастор першої афроамериканської методистської церкви Оксфорда. Нужбо, алілуя і істинний амінь. 10 липня 1964 року. Рівно місяць з того дня, як пропали Чейні, Гудман і Швернер. Через три дні після їх зникнення десь на околицях Філадельфії, у церкві Джона Бамбрі, відбулися збори. І місцеві негреактивісти активісти пояснили тим трьом дюжинам, чи близько того, білих волонтерів з півночі, що в світлі того, що трапилося, вони, звісно, вільні повернутися додому. І дехто з них поїхали додому. Славімо Господа! Але Одетта Голмс і ще 18 волонтерів залишилися. Так. Вони живуть у мотелі «Блакитний місяць». І іноді, увечері, вони збираються на задньому дворі, і Делберт Андерсон проносить свою гітару, і вони співають. Вони співають «Мене буде звільнено». Вони співають «Джона Генрі», «Давай гати залізякою», «Великий Боже, Боже бомба». Вони співають «Відлітаючий з вітром». Вони співають «Блюз марнування часу» преподобного Геррі Девіса. Вони збиваються на сміх, співаючи його ризиковані вірші. Долар є долар, а центи є центи. Маю повну хату дітей, і всі вони не мої. Вони співають «Більше я не марширую». Вони співають «В країні пам'яті», «В краї колись». Вони співають «В самому розпалі своєї юності», «В силі своїх тіл». При здоровому глузді вони співають, заперечуючи дискордію. Заперечуючи Кантой, стверджуючи Гана-творця, Гана-винищувача зла, вони не знають цих імен. Вони знають усі ці імена. Серце співає те, що мусить. Кров знає, що мусить знати кров. На шляху променя наші серця знають всі тайни. І так вони співають, співають. Одетта починає, а Делберт Андерсон грає на гітарі. Вона співає. «Я дівчина постійної печалі. Бачила горя на своєму віку. Прощавай вже, штат Кентукі». Сім. Отак і Мію затягло крізь незнайдені двері, просто Україну пам'яті перенесло просто до порослого бур'янами заднього двору блакитного місяця, готелика Лестера-Бамбрі. Отак вона і почула. Чує. Вісім. Мія чує, як співає пісню жінка, котра стане Сюзанною. Чує, як до неї один по одному приєднуються інші голоси. Як врешті всі співають разом, хором, а зверху сяє на них місяць Місісіпі. Освітлює їхні лиця. Деякі з них чорні, деякі білі. І холодні сталеві рейки, що біжать за готелем звідси на північ, що біжать на Лонгдейл, містечко, де 5 серпня 1964 року Буде знайдено напіврозкладені тіла їхніх друзів Джеймса Чейні, Ендрю Гудмана, Майкла Швернера, О Дискордія! А тобі, поціновувачу, пітьми, хай дарує радість Червоне Око, що сяє там. Вона чує, як вони співають. Блукаю я по всій оцій землі, крізь бурю й вітер, крізь хуртовини й дощі. Я стрибнув потяг, що йде на північ. Ніщо не розплющує очі пам'яті краще за пісню. Та це одетині спогади підносять і відносять десь далеко Мію, коли разом у срібнім сяйві місяця співають дед і її кадрузі. Мія бачить, як вони, счепивши руки, йдуть звідси, співаючи. О, в глибині серця я вірю. Іншу пісню. Ту, що розповідає ніби про них. А вздовж вулиці обличчя. Вони дивляться на них і пащують ненавистю. Стиснуті в кулаки мозолисті руки тих, що погрожують їм. Підібгані губи жінок, котрі харкають на них. І слина паплюжить їм щоки. Зачіски в них ганебні, сорочки дешеві. Вони голоногі, без панчіх. Черевики збиті, як у ланців, стоять чоловіки в робочих комбінезонах. Ошкош Бігош, нужбо Алілуйя. Ошкош Бігош компанія з виробництва робочого і дитячого одягу. Назва міста Ошкош також слугує ідіомою для означення масового непросипного пияцтва. Тут же хлопці підлітки у чистеньких білих половерах, коротко підстрижені під їжачка і один з них кричить Одетті, чітко вимовляючи кожне слово. «Ми уб'ємо кожного, чортового нігера, котрий хоч крок зробить в кампус Старої Міс». І їх товариство міцніше попри страх. Через страх. Відчуття, що вони роблять щось неймовірно важливе. Щось навіки. Вони змінять Америку. А якщо ціна цьому кров, що ж? Вони заплатять цю ціну. Істинно кажу нужбо, Алілуя, хвалимо Бога! Нужбо, бо, де ваш гучний амінь? А тоді приходить білий хлопець Дарл. спершу він не міг, він кульгав і не міг, а потім зміг. І потаємна інша сутність одети, вересклива, смішлива, гидка інша, не наважується оприявнитися. Дарел і Дед лежать разом до ранку, замиловано спалять до ранку під місяцем Місісіпі. Слухають цвіркунів, слухають пугачів, слухають тихе, ніжне гудіння землі, що обертається на своїх шарнірах. Обертається і обертається, вкручуючись далі і далі у ХХ століття. Вони молоді, кров у них біжить гаряча, і вони ані скилочки не сумніваються у своїй здатності змінити все. «Прощай! Щасти тобі, коханий!» Це її пісня серед бур'янів на задньому дворі мотелю «Блакитний місяць». Це її пісня під місяцем. Твого лиця ніколи я вже не побачу знову. Це Одетта Голмс в апофеозі свого життя. І Мія теж там присутня. Вона все бачить». Відчуває, вона в піднесеному захваті від цієї, хтось сказав би, дурної надії. Ах, ну ж бо проголосімо, алілуя, всі разом, скажімо, Бог бомба вона розуміє, як постійне відчуття страху робить із друзів коштовності, як воно робить солодким кожен кусень хліба, як воно розтягує час, що починає здаватися, ніби день повзе безкінечно поки зануриться в Оксамитову ніч. А вони ж знають, що Джеймс Чейні мертвий. Ну ж, бо скажімо правду. Вони знають, що Ендрю Гудман мертвий. Ну ж, бо скажімо алілуя. Вони знають, що Майкл Швернер, найстарший з них, та все ще дитина в свої 24 роки, мертвий. Ну ж, бо гукніть мені свій найголосніший амінь. Вони знають, що будь-кого з них можуть зарити у ґрунт Філадельфії чи Лонгдейла, у будь-який мент. Наступного вечора після цих співів на заднім дворі Блакитного Місяця більшість із них, включно з Одеттою, кинуть до в'язниці, і для неї розпочнеться період знущань. Але зараз вона зі своїми друзями, зі своїм коханим, і вони всі як один, а дискордію торнули геть. Цього вечора вони, обійнявшись і розхитуючись, співають разом. Дівчата співають «дівчина», а хлопці співають «чоловік». Мія піднесена їхньою любов'ю одне до одного. Вона схвильована простотою того, у що вони вірять. Спершу надто приголомшена. Ні засміятися, ні заплакати, вона може тільки слухати. Заворожена. 9. Коли вуличний музика розпочав четвертий куплет, до його голосу приєднався голос Сюзанни. Спершу нерішуче, а тоді дякувати його підбадьорливій усмішці. Вона беззастережно повела верхню партію в двоголосці. «Такий сніданок! Сьорбаємо голу юшку! Вечеряємо ми бобами з хлібом! Не мав шахтарів того, що звуть обідом!» І мішок соломи їм вночі слугує ліжком. Десять Після цього куплету гітарист замовк і з радісним зачудуванням подивився на Сюзанну Мію. «А я гадав, що крім мене ніхто не знає цього куплету», – промовив він. «Цей куплет співали «Їсті свободи». «Їсті свободи» – «Фрідом Райдерс». Рух за рівні громадянські права, що розпочався 1960 року. Активісти їздили по півдню США, перевіряючи на собі, часто з сумними наслідками, як виконується свіже рішення Верховного суду про заборону расової сегрегації на автобусних маршрутах, які перетинають кордони Штатів. «Ні», – тихо заперечила Сюзанна, – «не вони». Куплет про голуюшку співали волонтери виборчої реєстрації, ті, що приїхали до Оксфорда влітку 64-го, коли було вбито тих трьох хлопців. «Швернер і Гудман, назвав він. Не пам'ятаю імені того Джеймс Чейні, тихо промовила вона. У нього було таке гарне волосся. Ти так про нього говориш, ніби ти його знала, здивувався він. Але ж тобі самі років так десь «Тридцять?» Сюзанна розуміла, що виглядає набагато старшою за тридцятирічну, особливо сьогодні. Але, звісно ж, у кейсі цього хлопця тепер лежало на п'ятдесят доларів більше, ніж усього лише одну пісню тому. І це вплинуло на його зір. «Моя матір провела літо шістдесят четвертого в окрузі Нешова», – сказала Сюзанна. І ці два випадково промовлені слова «моя матір» вразили її тюремницю з такою силою, якою вона й сподіватися не могла. Ці слова навстіж розчахнули серце Мії. «Крута, мамця!» – посміхнувся юнак. Та усмішка його швидко зів'яла. Він виловив з кейса п'ятдесятку і простягнув банкноту їй. «Заберіть назад, мем! Мені було приємно заспівати з вами». «Ніяк не можу!» – усміхнулася Сюзанна у відповідь. «Пам'ятай про ту боротьбу. Цього мені буде достатньо». І пам'ятай Джиммі, Енді і Майкла, якщо твоя ласка. Повір, мені цього якраз вистачить. Будь ласка, не вгавав хлопець. Він знову посміхався. Але посмішка в нього тепер була якась тривожна. Ніби в когось із тих юнаків у країні колись, що співають місячної ночі на захаращених мотлохом задвірках між диктовими конурками мотелю «Блакитний місяць» і подвійним блиском холодного місячного сяйва на залізничних рейках. У своїй красі і безтурботному цвітінні юності він міг бути будь-ким із них. І як же в оцю мить його любила Мія? Навіть її малюк здавався чимось другорядним на фоні цього сяйва. Вона розуміла, що в багатьох сенсах це сяйво фальшиве, породжене спогадами її хазяйки. І водночас вона мала підозру, що в якомусь сенсі воно таки реальне. Натомість вона знала точно. Тільки така істота, як вона сама, що була безсмертною і відмовилася від безсмертя, могла оцінити цю щаросердові чайдушність у протистоянні силам дискордії. Весь той ризик для крихкої краси, коли свою віру вона ставить поперед особистої безпеки. «Подаруй йому радість!» «Візьми назад гроші!» – сказала вона Сюзанні, але не вийшла наперед, не змусила Сюзанну зробити сказане. Хай сама вирішує. Сюзанна не встигла відповісти, бо в догані вімкнувся сигнал тривоги, затопивши їхній спільний розум галасом і червоними спалахами. Сюзанна обернулася в тому напрямку, але Мія, мов пазорами, вчепилася її плече. Що там таке? Що трапилося? Відпусти. Сюзанна вивернулася з затиску, і перш ніж Мія встигла вхопити її знову, зникла. 11. Доган Сюзанни панічно пульсував, спалахуючи червоними вогнями. З динаміків під стелею забивав їй голову свої цвяхи ревун. Всі телеекрани, окрім двох, один з них все ще показував музиканта на розі Лексії 60-ї, другий – спляче немовля. Були темні. Під ногами Сюзанни гуділа, плюючись до хмарками марками пилу, поорона тріщинами підлога. Одна з панелей керування не подавала ознак життя, з іншої виривалися пломені вогню. Кепські справи. Ніби на підтвердження її діагнозу Доган знову почав віщати своїм схожим на Блейнів голосом. «Увага!» – волав він. «Система переобтяжена. Якщо не зменшити потужність в альфа-секторі, повне вимкнення системи станеться через чотири секунд». Зі своїх попередніх візитів у Доган Сюзанна не пригадувала ніякого альфа-сектору. Проте не здивувалась, побачивши тепер табло з таким написом. Раптом одна з панелей поряд з нею вибухнула феєрверком помаранчевих іскор, заодно підпаливши сидіння крісла. Ще декілька верхніх панелей упали, потягнувши за собою жмуття дротів. Якщо не зменшити потужність в альфа-секторі, повне вимкнення системи станеться через три секунд. А що, як спробувати регулятор емоційний рівень? Не чіпай його! Промурмотіла вона сама до себе. «Окей. А малюк? Як щодо цього?» Намить замислившись, Сузанна перемкнула тумблер з позиції сон в позицію пробудження. І враз розплющилися оті ті його бентежні сині очі. Вдупилися в Сузанну з якоюсь ледь не цікавістю. «Роландове диття?» – подумала вона з дивною сумішшю болісних почуттів. «І моє?» А як щодо Мії? Дівчина, ти усього лиш Ка-Май. Мені тебе жаль. Так, Ка-Май. Не просто дурненька, але обдурена Ка. Обдурена самою долею. Якщо не зменшити потужність в альфа-секторі, повне вимкнення системи станеться через 25 секунд. Отже, пробудження немовляти нічого доброго не дало. Принаймні, для запобігання повного краху системи. Час вводити в дію план Б. Вона простягнула руку до абсурдного перемикача потуга переймів, того, що так нагадував регулятор на пічці, якою користувалася її матір. Повертати його на цифру 2 виявилось важко, пекельно боляче. Повертати у протилежний бік було легко і абсолютно безболісно. Вона навіть відчула полегшення. Десь у себе в глибині голови, ніби якийсь згусток м'язів, що довгі години перебував у напруженні, нарешті зітхнув і розслабився. Ревіння сирени вщухло. Сюзанна довернула потугу переймів до позначки вісім. Затрималась на ній. Знизала плечима. Та стонадцять чортів! Пора вже йти абанк і з усім цим покінчити. Вона довернула регулятор до кінця на десять. Тільки-но він там опинився, несамовитий сліпучий біль утвердився в її животі, а тоді покотився вниз, у таз. Їй довелося закусити губу, щоб не закричати. «Зменшення потужності в альфа-секторі виконано!» промовив той самий голос і враз заговорив з так добре пам'ятною Сюзанні тягучою інтонацією Джона Вейна. «Красненько, дякую тобі, тендітна амазонко!» Їй знову довелося закусити губу. Не через біль цього разу, а від страху. Даремно було запевняти себе, що Блейн Моно мертвий, а цей голос просто подає якийсь пересмішник, захований у її власній підсвідомості. Страх на це не зважав. «Перейми почалися!» Промовив електрифікований голос, Уже не імітуючи Джона Вейна. «Перейми почалися!» А тоді той голос з жахливим прононсом гугняво, Боба Ділана, від якого їй аж зуби заломило, заспівав. «Хеппі бізди ту ю, бейбі!» «Хеппі біздей ту ю! Хеппі біздей, любий Мордрат! Хеппі біздей ту ю!» Сузанна візуалізувала вогнегасник, який висів позаду неї на дальній стіні, і обернувшись, звісно, побачила його. Щоправда, вона собі не уявляла присутньої там же маленької таблички з написом «Тільки ти та Сомбра можуть запобігти пожежі панелі». А вона проте там висіла. Разом із малюнком, на якому шардик при промені красувався в капелюсі ведмедя смоки, либонь трюк чергового жартівника. Вона побігла по вогнегасник, перестрибуючи тріщини в підлозі, оминаючи в палі зі стелі панелі. Та тут її затопив новий напад болю, Запалив вогнем їй живіт і крижі, породивши бажання перегнутися навпіл і затиснути нахабну каменюку в утробі. «Довго це не триватиме», – подумала вона голосом, що належав почасти Сюзанні, а почасти Детті. «А то ж, мем, цей малюк мучить зі швидкістю експреса». Але невдовзі біль трохи вщух. Вона зірвала вогнегасник зі стіни, націлила його акуратний чорний ріжок на палаючу панель і натиснула кнопку. Ринула піна і почала покривати пломені. Почулося злобне шипіння і сморід, мов від горілого волосся. «Вогонь погас!» оголосив голос Догана. «Вогонь погас!» І вмить, перемінивши акцент на пещену вимову британського лорда, продовжив. «Мушу сказати, надзвичайно перфектно зроблено. Абсолютно мистецьки!» Вона знову подолала мінне поле до лівки Догана. Ухопила мікрофон і натиснула його вмикач. Угорі на одному з ще діючих телеекранів вона побачила, що Мія вже пішла і якраз переходить 60-ту вулицю. Та раптом Сюзанна побачила на екрані зелений тент з карикатурним поросям. І серце в неї обірвалося. «Це не 60-та. Це вже 61 ша вулиця». Крадійка-корва-мамуня вже біля своєї мети. «Едді!» – закричала вона в мікрофон. «Едді! Або Роланде!» Та що за чортівня? Чому це вона тільки на них зациклилася? «Джейк! Отче Калаген! Ми дійшли до Діксі Пік і будемо народжувати цю бісову дитину. Прийдіть по нас, якщо можете, але будьте обережні!» Вона знову подивилася на екран. Мія вже перейшла вулицю і дивилася на зелений козирок ресторану. Завагалася. Чи здатна вона прочитати цей напис «Діксі Пік»? Напевно, що ні. Проте зображення вона впізнає. Усміхнене, закопчене порося. Та тепер ще й інтенсивні перейми почалися. Отже, довго вагатися вона не буде. «Едді, я мушу йти. Я кохаю тебе, золотий мій». «Пам'ятай це, щоб не трапилося. Ніколи про це не забувай. Я кохаю тебе. І це...» В око їй впав напівкруглий індикатор, що містився на панелі поза мікрофоном. Стрілка на ньому покинула червоний сектор. Сузанна подумала, що вона залишатиметься на жовтому полі, поки триватимуть пологи, а потім повернеться на зелене. Так воно і буде, якщо нічого не піде шкареберть. Вона усвідомила, що все ще тримає в руці мікрофон. «Це Сюзанна Мія. Кінець передачі. Хай береже вас Бог, хлопці. Бог і Ка». Вона поклала мікрофон і заплющила очі. 12. Сюзанна вмить відчула, що з Мією відбулася переміна. Хоча вона вже прийшла до Діксі Пік і перейми в неї рішуче посилилися, Мія шугала думками де-інде. Думала вона про Одетту Голмс і те, що Майкл Швернер називав проєктом «Літо в Міссісіпі", Натомість його самого білі оксфордські трудяги називали «житком». Емоційна атмосфера, до якої знову повернулася Сюзанна, була гнітючою. В ній усе заклякло. Не мов у повітрі перед шаленою вересневою грозою. «Сюзанно! Сюзанно, де нова дочка?» «Що, Міє?» «Я погодилася стати смертною. Ти це казала?» І справді, у Федіку Мія виглядала смертною. Смертною і страшенно вагітною. Але ж мені не дісталася більшість із того, що й робить цінним таке короткочасне життя». «Правда?» – у її голосі звучала невимовна жорба, але гіркого здивування в ньому було ще більше. «Ти могла б мені про це розповісти, але на це нема часу. Вже нема». «Тікай геть звідси», – промовила Сюзанна без особливої надії. «Візьми таксі, поїдь до лікарні, Міє. Ми все подолаємо разом. Може, навіть зможемо виростити його разом, «Якщо я народжу його не тут, а деінде, він помре, і ми помремо разом з ним», – вона говорила з цілковитою переконаністю. «А я маю його народити. Мене обдурили у всьому, окрім мого малюка, і я його народжу». «Але, Сюзанно, поки ми ще туди не ввійшли, ти тоді згадала про свою матір». «Я збрехала». Це я сама була в Оксфорді. Збрехати було легше, ніж пояснювати щось про мандри крізь час у паралельних світах. «Покажи мені правду! Покажи мені свою матір! Покажи, благаю тебе!» Не було часу зважувати всі за і проти, що окрилися в цьому проханні. Його слід було або моментально виконати, або відмовити. Сузанна вирішила виконати. Дивись. Тринадцять. У країні пам'яті завжди той самий час. Теперішній. Там є незнайдені двері. О, втрачене. І коли Сюзанна їх знайшла і прочинила, Мія побачила жінку з темним, зачесаним назад волоссям і пронизливими сірими очима. На шиї в неї висить камея, вона, ця жінка, сидить біля кухонного столу, у вічному пасмі сонячного світла. У цьому спогаді завжди десять хвилин на третю після полудня, жовтень 1946 року. Велика війна закінчилась. По радіо співає Ірандей і завжди пахне імбирним печивом. «Одетто, іди на сюди, посидь зі мною», – каже ця жінка від столу, її мати. Покуштуюсь, солоденького. Ти така гарненька, дівчинко. І вона посміхається. О втрачене, оплакане вітром. Привидом повертається знов. 14. Цілком прозаїчна картина. Скажете ви. І матимете рацію. Дівчина приходить додому зі школи. В одній руці в неї сумка з підручниками. У другій – торба з фізкультурною формою. На ній – біла блузка і картата спідничка-плісе. Гольфи з бантиками по боках, чорний – помаранчеве. Кольори її школи Святої Анни. Біля кухонного столу сидить її мати, дивиться на дочку і пропонує їй з'їсти імбирного печива, щойно з духовки. Це лише одна мить з мільйонів тих, що промайнули. Єдиний крихітний атом, з яких складається життя але від побаченого в мії перехопило подих. «Ти така гарненька, дівчинко!» Вона чітко побачила те, чого не розуміла раніше. Яким безцінним даром може бути материнство, якщо, і це головне, йому дозволено безперешкодно розвиватися своїм шляхом. Нагороди неміряні. Зрештою, ти сама могла б бути тією жінкою, котра сидить у пасмі сонячного світла, ти могла б бути тією, що дивиться, як її дитина хоробро випливає з гавані дитинства. Ти могла б бути тим вітерцем, що надимає розгорнуті вітрила своєї дитини. Ти. Одетто, іди сюди, посидь зі мною. У сперло груди. Покуштуюсь, солоденького. Очі в неї затуманились. Усміхнене порося, намальоване на тенті, спершу роздвоїлося, а потім і почетворилося. «Ти така гарненька, дівчинко!» Хоч скільки з часу краще, ніж зовсім ніякого. Навіть п'ять років, чи хоч три, краще, ніж зовсім нічого. Хай вона не мала диплому Моргаузу, взагалі не мала освіти, і навіть не вміла читати». Але їй вистачило арифматичних знань, щоб порахувати. Три краще, ніж нічого. Навіть один краще, ніж жодного. Ох, ох, але... Мія уявила, як крізь двері входить синюокий хлопчик. Не втрачений, а надбаний. Вона уявила, як каже йому. «Ти такий гарненький, синку!» Вона заплакала. «Що я наробила?» Жахливе питання. Що я могла іншого зробити? Мабуть, іще жахливіше. О, дискордія! 15. У Сюзанни був єдиний шанс щось зробити. Зараз же, поки Мія застигла біля підніжжя сходів, які вели до її долі. Сюзанна полізла рукою до кишені джинсів і торкнулася черепахи. Сколдпадда. Її коричневі пальці, лише тонким шаром полотна, відокремлені від гмієних білих ніг, зімкнулися навкруг фігурки. Вона витягла черепашку і кинула її собі за спину, цілячись у рештак, з її долоні на коліна до «ка». А тоді її піднесло на три сходинки вгору, до двостолкових дверей «Діксі Пік».